Кенгуру та інші сумчасті тварини Сумчасті тварини носять своїх дитинчат у сумці – шкіряній складці на животі. У світі налічується близько 250 видів сумчастих. Переважна частина їх живе в Австралії. Кенгуру – найбільший з сумчастих тварин. Деякі особини досягають 2 метрів заввишки. В Австралії стадо кенгуру – таке ж звичне явище – як стада антилоп в африканській саванні Будовою голови вони справді нагадують антилоп і так само пасуться Хоч кенгуру – не копитні тварини і пересуваються стрибками Фермери недолюблюють їх за те, що вони з'їдають траву на пасовищах Види кенгуру У світі існує близько 60 видів цих тварин Найменші з них розміром не більше за кролика це так звані сумчасті миші. Кенгуру середніх розмірів називають валабі. Найбільші – руді та сірі кенгуру. Звичайно, вони живуть невеликими групами, хоч кенгуру досягають значних розмірів – зросту людини. Їхні дитинчата при народженні бувають всього 2,5 см завдовжки. Один з видів цих тварин живе в горах. Розмаїття форм і пожива Не всі сумчасті тварини травоїдні і живуть на рівнинах Опосуми, наприклад, живуть у кронах дерев і є травоїдними Так само як коала, схожа на ведмежатку Деякі сумчасті, наприклад, тасманійський вовк, м'ясоїдні У природі налічується 250 видів сумчастих тварин Зустрічається навіть сумчастий метелик Зниклі види – тасманійський вовк чи диявол, сумчаста тварина, схожа на собаку, остаточно зник у 1936 році у результаті нещадного полювання на нього. Цей м'ясоїдний представник сумчастих нападав на овець. Чимало інших австралійських сумчастих вимерло через те, що на них полювали коти і собаки, завезені сюди людиною. Ілюстрації Тривала подорож Дитинча кенгуру з'являється на світ сліпим і безпомічним, розміром всього 2,5 см і за зовнішнім виглядом більше нагадує личинку. Одразу після народження дитинча ховається в материнську сумку, де живиться молоком і росте. Невдовзі у нього виростають хвіст, довгі задні ноги, а до 6 місяців він готовий покинути сумку. Перше. Новонароджений кенгуру дереться по тілу матері, прагнучи якомога швидше дістатися до сумки. Друге. Всередині сумки кенгуреня живиться материнським молоком, росте і розвивається. Третє. До шести місяців дитинча вже готове покинути материнську сумку, але в разі небезпеки швидко ховається назад. Руді кенгуру пересуваються стрибками. Довжина одного стрибка може досягати 8 метрів Завдяки своїм сильним заднім ногам тварина розвиває швидкість до 40 км на годину Коали живуть на евкаліптах, живлячись листям Опосум живе в Центральній та Північній Америці Вомбати живуть у норах і ведуть нічний спосіб життя